În Atingerea lui Midas Aceasta este povestea regelui Midas Cu multe secole în urmă, exista un frumos regat Acest regat era condus de un rege numit Midas Se spune că deținea atât de mult aur încât putea cumpăra un oraș întreg Își iubea enorm aurul Dar nimeni nu a văzut vreodată aurul pe care îl deținea Împărăția se întreba mereu unde se poate ascunde atât de mult aur. Unde crezi că regele nostru ascunde atât de mult aur? Habar nu am! Cum poți să deții atât de mult aur și să nu-l arăți niciodată? Adevărul era că regele Midas își ținea întotdeauna aurul închis în temniță. Mergea acolo în fiecare zi pentru a număra numeroasele sale lingouri și monedele de aur. Regina era amuzată și adesea făcea glume. Dragă, nu-ți număra aurul în fiecare zi. Dacă într-o zi o să ai mai puțin? Nici măcar nu glumi cu așa ceva. Nu știi cât este de neprețuit aurul? Uită-te la colierul de aur pe care îl porți. Nu este frumos? Privește cât este de strălucitor. Este frumos, da! Dar indiferent cât de neprețuit e, nu ne poate cumpăra fericirea! Mie îmi poate cumpăra toată fericirea! Nu vei înțelege! Cum poate fi ceva mai frumos decât asta? Regina nu era de acord, dar știa că nu are niciun rost să se certe cu soțul ei. Iubirea regelui pentru aur creștea cu fiecare zi care trece. Își iubea aurul atât de mult, încât a numit-o pe iubita sa fică Marigold Marigold îi era extrem de dragă tatălui ei Era plină de viață și vedea frumusețea în cele mai mici lucruri Adesea își striga tatăl Tată, vino să vezi cât de frumoase sunt florile! E o zi atât de frumoasă! Uită-te cum strălucește roa pe iarbă! Tot nu este mai strălucitor decât aurul nu vei înțelege, dragă! Du-te și joacă-te singură! La fel ca mama ei, Marigold nu a înțeles niciodată cum putea fi aurul mai frumos decât florile. Odată cu trecerea timpului, regele Midas a început să petreacă din ce în ce mai mult timp singur în temniță, numărând aurul de nenumărate ori. Câteva zile mai târziu, Garda regală a adus un om ciudat în palat, pentru a se întâlni cu regele. Omul era îmbrăcat în haine simple. Regele a observat că omul nu purta sandale în picioare. Cine este acest om? Înălțimea voastră! L-am găsit rătăcind pe străzi. El spune că s-a rătăcit și că nu are unde să rămână. Hmm, trebuie să fie dintr-o țară îndepărtată. rătăcit zici... Pregătiți totul să rămână aici. Până nu găsim adevărata sa casă, este oaspetele nostru. Odată cu trecerea zilelor, regele a aflat că omul era de fapt Silenus. Ceea ce nu știa însă era că Silenus era un prieten apropiat al zeului pădurilor. S-au făcut aranjamente pentru șederea lui Silenus. El a primit un tratament regal și i s-a oferit tot ce a cerut. În câteva săptămâni, au găsit adresa casei sale A venit momentul ca Silenus să plece acasă În noaptea următoare, regele stătea în temnița sa numărându-și aurul Deodată... Ce? O, cerule mare! Cine ești tu? De ce ești aici? Eu sunt zeul pădurilor, Midas De unde știi cum mă cheamă? Ești aici să-mi șefuiești aurul? Ce aș face eu cu aurul? Este o risipă pentru mine. Sunt aici să-ți mulțumesc. Uh, să-mi mulțumești? Pentru ce? Silenus este un prieten drag de-al meu. Știu cât de bine ai avut grijă de el. Sunt impresionat de ospitalitatea ta. Am venit aici pentru a-ți îndeplini orice dorință. Spune-mi ce îți dorești." Lui Midas nu îi venea să creadă. El putea cere orice. Știa ce își dorea. Vreau o navă plină cu aur. Nu. O casă plină cu aur. Nu. Chiar și asta nu e suficient. Stai, știu ce mă poate face fericit. Dă-mi o atingere de aur." Doresc ca ceea ce ating să se transforme în aur curat. Îți îndeplinesc dorința, cum am promis. Tândată ce soarele răsare mâine orice vei atinge, se va transforma în Aur cur. Dar ține minte, asta nu te va face fericit. Aurul nu poate cumpăra fericirea. Ah, ah, ah, ah, ah. Cum ar putea cineva ca el să înțeleagă valoarea aurului? Voi fi acum cel mai bogat și cel mai fericit om de pe pământ! <laughs> Midas nu putea să doarmă în noaptea aceea. El aștepta cu nerăbdare dimineața următoare. Și dimineața a sosit. Midas era nerăbdător să încerce atingerea lui de aur. Cât de confortabil ar fi să dormi pe un pat din aur!" Cine din întreaga lume are o avere de genul acesta?" Midas a continuat apoi să atingă tot ce putea găsi. Nu mai trebuie să-mi ascund aurul! Să ieșim și să facem să strălucească întregul palat!" Midas s-a plimbat pe coridoare atingând totul în calea sa. S-a dus în grădină și a transformat toți copacii și plantele în aur! Oh! Sunt atât de obosit după toată alergătura! Încă mai am de transformat tot regatul în aur! Trebuie să fac o procesiune în regat pentru a arăta tuturor atingerea mea de aur! Dar acum e foame! Să mănânc ceva mai întâi! Erau fructe! Pește, carne și tot felul de delicatese pe masă întinse pentru rege Oh, ce festin! Totul arată delicios! Ce? Nu! Unde este apa? Miesete! Oh, ce se întâmplă? Midas era acum șocat și speriat A început să atingă totul de pe masă și a privit cu groază cum totul se transforma în aur solid Ce voi mânca eu acum? mi sete! Ce beau? Nu pot să mănânc și nici să beau aur? Cel mai bogat rege de pe pământ va muri de foame? Regele era foarte trist Stătea acolo uitându-se la hrană Care acum nu mai avea niciun folos pentru el Apoi, fica lui a venit în fugă din grădină și înainte ca regele Midas să poată gândi? Nu! Marigold! Marigold s-a transformat într-o statuie lucioasă și frumoasă de aur. Frumoasă, dar lipsită de viață. Nu respira, nu mișca Regele Midas a fost distrus Fica sa iubită nu mai era cu el Vai nu! Ce am făcut? Marigold! Cum ar putea asta să mă facă vreodată fericit? Marigold, scânteia mea frumoasă Spune ceva! Regele avea lacrimi în ochi A alergat spre temniță și a strigat după ajutor O, rege Midas, care este problema? De ce ești atât de trist? Doar au fost câteva ore de când ai fost înzestrat cu acest dar Ai nevoie de un alt dar? Zeule, caut iertarea ta! Cu ce mă ajută acest dar dacă îmi va lua fica departe de mine? Ce fac cu mâncare din aur? Nu pot să o mănânc? Ce fac cu apa din aur? Nu pot să o beau. Adevărata mea fericire era fica mea, dar acum... Acum nu vorbește. Ce fac cu tot aurul acesta dacă nu-i mai văd zâmbetul din nou? Te rog, ia tot aurul înapoi. Ia totul, dar dă-mi-o pe Marigold înapoi. Înțeleg acum, aurul nu poate cumpăra fericirea. Oh, regemidas, Midas, ai învățat un adevăr foarte valoros al vieții. Aurul dispare. Ceea ce contează este dragostea și afecțiunea celor din jurul nostru. Aceasta nu moare niciodată, nu se ofilește niciodată. Ia asta! Acest pocal este umplut cu apă magică. Presară câțiva stropi pe tot ceea ce ai transformat în aur. Apa va inversa efectul atingerii tale Mulțumesc! Mulțumesc, zeule! Regele a alergat la fica sa Și a udat-o cu câțiva stropi de apă magică Marigold respira Regele și-a luat fica în brațe Tată, ce s-a întâmplat aici? Nimic, copila mea Voi face ca totul să fie bine Midas a stropit cu apă tot ce a transformat în aur. Era atât de obosit de strălucire, încât tângea după duritatea lemnului. Apoi a intrat în grădină cu fica sa și a început să stropească copacii, plantele și florile cu apă. Pentru prima dată în viața sa, a văzut frumusețea naturii. Marigold, privește cât de frumoase sunt florile! Este o zi atât de frumoasă! Vezi cum picăturile de rouă strălucesc pe iarbă? Da, tată! După ce a transformat totul în forma asta naturală, regele Midas a stat cu fica și soția la micul dejun și a mâncat din tot ce era acolo. Niciodată nu a gustat astfel de mâncăruri delicioase. El și-a potolit setea cu pahare și pahare de apă, în timp ce fica și soția lui îl priveau amuzate. Regele Midas nu și-a mai numărat niciodată aurul din temniță. El și-a petrecut timpul cu familia. Îi plăceau lucrurile mici și simple din jurul lui. Și el a fost cu adevărat cel mai bogat și mai fericit om de pe pământ.